Другий. Місіс Бола дома, Кеті Так, сер, вона одягається Почекайте у вітальні, вона через кілька хвилин вийде Кеті провела відвідувача до вітальні з веселою приязню справжньої диваншірки Мартіні користувався в неї особливою прихильністю Він розмовляв англійською, звичайно, як чужоземець, але цілком пристойно Крім того, ніколи не засиджувався до пізньої ночі, коли господиня бувала вже стомлена, на весь голос сперечаючись про політику, як це робили інші. А коли у господині померла дитина і лежав при смерті чоловік, він приїхав до Деваншіра допомогти їй у ту лиху годину. З тієї пори великий, незграбний, мовчазний чоловік став для Кеті таким же членом родини – як і ледачий чорний кіт Пашт, що зараз мостився у нього на колінах. Пашт, свого боку, дивився на Мартіні як на корисну частину домашніх меблів. Цей гіст ніколи не наступав йому на хвіст, не пускав йому в очі тютюнового диму, одним словом, ніколи не дратував його, як це робили інші двоногі особи. Він охоче підставляв зручне коліно на якому так приємно було лежати і муркотіти, а коло столу ніколи не забував, що котам не тільки цікаво дивитися, як люди їдять рибу. Їхня дружба почалася здавна. Коли пашт був ще кошеням, і господиня надто тяжко хворіла, щоб думати про нього, Мартіні привіз його сюди з Англії, в кошику. Відтоді довгий досвід переконав пашта, що цей незграбний чоловік-ведмідь був надійним другом. «Ач як затишно влаштувалася ця пара!» – промовила Джема, входячи в кімнату. Мартіні обережно зняв кота з колін. «Я прийшов раніше, сподіваючись, що перш ніж ми підемо, ви почастуйте мене чаєм», – сказав він. «Та, мабуть, буде сьогодні дуже багато народу, і Грасіння не дасть нам путньої вечері». У цих аристократичних домах Ніколи не вміють як слідно готувати От маєте Засміялась вона Ви такий злий, як і Галі Бідному Грасіні цілком вистачить Його власних гріхів Щоб іще валити йому на голову Не його дружини господарювати А чай нам зараз подадуть Кеті спеціально для вас Напекла диванширських пиріжків Кетті добра душа Правда, пашт? А ви таки наділиться гарне плаття, і я боявся, що забудете. Я ж обіцяла вам. Хоч для такого вечора, як сьогоднішній, воно занадто тепле. У Ф'єзолі буде набагато холодніше, а вам ніщо так не личить, як білий кашемір. Я приніс вам і квітів для цього туалету. Які чудові троянди. Я так люблю їх, але краще поставити їх у воду. Я ніколи не ношу квітів. Це один з ваших забобонів. Зовсім ні. Просто мені здається, що їм буде страшенно тоскно провести цілий вечір пришпиленими до такої нецікавої особи, як я. Боюся, що сьогодні нам усім буде тоскно. Розмови будуть нестерпно нудні. Чому? Почасти тому, що до чого Грасіня не торкнеться, все робиться таким нудним, як і він сам. Не будьте злим. Недобре так говорити про людину, до якої йдуть у гості. Ви завжди маєте рацію, Мадонну. Ну, тоді буде нудно тому, що більшість цікавих людей не прийдуть. Що це значить? Не знаю. Хто виїхав, хто захворів, а хто ще чомусь. У всякому разі буде два або три посли, кілька вчених німців, звичайна різношерстна юрба туристів, клубних літераторів та ще кілька французьких офіцерів. Більше, здається, нікого. Окрім, звичайно, нового сатирика, який буде принадою вечора. Новий сатирик? Невже Ріварес. Але ж Грасіні ставився до нього не зовсім приязно? Так, але коли він вже приїхав і про нього, напевно, багато говоритимуть, то Грасіні, звичайно, захотілося, щоб оглядини нового лева відбулися у нього в домі. Будьте певні, що Ріварис нічого не знав про думку Грасіні, хоч правда при своїй проникливості міг би здогадатись. «Я навіть не знала, що він приїхав. Він приїхав тільки вчора. А от і чай. Не турбуйтеся. Не вставайте, я подам вам чайник». Мартіні ніде не почував себе таким щасливим, як у цій маленькій кімнаті. При нжеми цілковита її несвідомість своєї влади над ним, щира й проста її дружба, були найяскравішим променем, що осявав його не дуже радісне життя. І коли йому ставало особливо сумно, він приходив сюди після роботи і здебільшого мовчки дивився, як вона вишивала або наливала чай. Вона ніколи не питала його про турботи, Ніколи не висловлювалась співчуття, але він завжди йшов від неї душим і спокійнішим, почуваючи, як говорив він, що тепер цілком можна протягти тижнів за два. Сама того не знаючи, вона володіла рідкісним даром втішати, і коли два роки тому в Калабрії його найкращі друзі були зраджені і розстріляні, мов вовки, Її непохитна віра була єдиною опорою, що врятувала його від розпачу. Часом у неділю вранці він приходив до неї поговорити про справи, тобто про все пов'язане з практичною діяльністю Мадзіанської партії, в якій обоє вони були відомі як активні і віддані працівники. Тоді вона ставала зовсім інша – холодна, прониклива, логічна, надзвичайно пунктуальна, і цілком безстороння. Ті, хто знав цю жінку лише по політичній роботі, вважали, що це досвідчений, дисциплінований конспіратор, вірний і мужній, з усіх поглядів цінний член партії, але що в ній мало індивідуальності. Це природжений конспіратор, вартий десятьох з нас, але більше про неї не скажеш нічого. Якось мовив про неї Галлі. Однак ту... Мадонну Джему, яку знав Мартіні, розгадати було не так легко. «Який же він, ваш новий сатирик?» – спитала вона, відчиняючи буфет і дивлячись через плече на Мартіні. «От вам, Чезаре, ячміння цукерки і цукати. І чому це революціонери так люблять солодке? Інші теж люблять, тільки не признаються, бо бояться принизити свою гідність. Ви питаєте про нового сатирика? Це чоловік, яким безмірно захоплюються звичайні жінки, а мамі не сподобається. Тип професійного дотепника, що блукає по світу із сентиментальним виглядом і гарною танцівницею. Ви справді вірите в танцівницю чи просто хочете відтворити його дотипи? Хай Бог милує, танцівниця цілком реальна і досить гарна для тих, хто любить крикливу красу. «Я? Ні», – говорив Рікардо, – вона угорська циганка, чи щось подібне, з провінціального театру. Він, здається, досить безсоромний і знайомить дівчину з усіма, ніби вона його незаміжня тітка. То це ж добре, що він вирвав її з такого середовища. Ви, дорога Мадонна, дивитесь на речі так, а суспільство по-іншому. Я думаю, більшість людей обурюються, коли їх знайомлять із жінкою, котру знають як чиюсь коханку. Звідки вони знають, якщо він нічого не розповідав? Це й так видно. Ви побачите, коли зустрінете її? Але мені здається, що навіть у нього не вистачить сміливості привести її до Грасіні. Вони й не прийняли б її. Сеньора Грасіні належить до тих жінок, які ще не позбулися світських умовностей, але я хотіла почути про Рівареса-сатирика, а не про його особливе життя. Фабріці сказав мені, що йому написали листа, і він згодився приїхати і розпочати кампанію проти єзуїтів Оце і все, що я чув. На цьому тижні була така сила роботи. Не знаю, що я міг би ще додати. Грошових труднощів, яких ми так боялися, здається, не буде. Він цілком забезпечений і хоче працювати безплатно. Значить, у нього є свій капітал? Здається. Хоч це якось чудно. Пригадуєте, що говорили тоді у фабріці про становище, в якому його знайшла експедиція Дюпре? Але в нього є пай у копальнях десь в Бразилії, і потім він мав надзвичайний успіх як фейлетоніст у Парижі, у Відні і в Лондоні. Він чудово знає приблизно шість мов, і ніщо не завадить йому, живучи тут, підтримувати зв'язки з іноземними газетами. Адже не весь свій час витрачатиме він на метання стріловий ізуїтів. Ну, звичайно. Пора вже йти, Чазаре. Почекайте хвилину, я пришпилю квіти. Вона пішла до себе нагору, і незабаром повернулася з квітами на грудях, а на голову накинула довгий шарф з чорного іспанського мережева. Мартіні окинув її схвальним поглядом художника. «Ви, Мадонна, немов королева, немов велика і мудра цариця Савська!» «Який невдалий комплімент!» – сміючись, відповіла вона. «Коли б ви знали, яких я докладаю зусиль, щоб надати собі вигляду справжньої світської дами, хіба можна конспіраторові скидатися на царицю Савську?» Він тоді ні за що не уникне шпивунів. Скільки б ви не старалися, вам ніколи не пощастить вдати з себе пустоголову світську даму. Та це й байдуже. Ви занадто прекрасна, навіть якщо і не можете так сміятися і ховатися за вілом, як сеньора Грасіні. Ах, Чезаре, обличте, бідну жінку. Візьміть трохи ячмінних сукерок, щоб підсолодити свій настрій. Ви готові? Тоді краще підемо. Мартіні мав цілковиту рацію, кажучи, що на вечері буде занадто людно і сумно. Літератори обмінювалися пустими фразами і безнадійно нудьгували. А туристи тинялися по кімнатах, розпитуючи один одного про присутніх знаменитостей і намагаючись вести високоінтелектуальні розмови. Чемність, якою Грасіні зустрічав своїх гостей, була так само вишколена, як і його черевики. Та його холодне лице просяяло, коли він побачив Джему. Грасіні не любив її, навіть потай боявся, але розумів, що без неї його вітальня втратить половину своєї привабливості. Він зробив собі щасливу кар'єру як адвокат, і тепер, маючи багатство ім'я, плекав ще одну чистолюбиву мрію – створити свого дому центри ліберального інтелігентного суспільства. Він з болем розумів, що обмежена, занадто пишно вбрана жінка, з якою він необачно одружився в ранній молодості, з її пустими розмовами і змарнілою миловідністю, нездатна була для ролі господині великого літературного салону. Коли йому щастило запросити Джему до себе, він завжди був певен, що вечір буде цікавим. Її спокійні витончені манери добре впливали на настрій гостей, і від самої її присутності десь зникав дух вульгарності, що, як йому здавалося, завжди витав у його домі. Сеньора Грасіні зустріла Джему з нещирою радістю. «Яка ви сьогодні чарівна!» Голосно прошепотіла вона і пронизала її біле кашемірове плаття з лісно-критичним поглядом. Вона страшенно ненавиділа Джему саме за те, за що Мартіні любив її. За спокійну силу характеру, за прямодушність, за врівноваженість розуму, за сам вираз обличчя. А коли сеньора Грасіні ненавиділа жінку, вона виявляла до неї перебільшену люб'язність. Джема знала ціну її компліментам та приязні і не звертала на них уваги. Те, що зветься «бувати в товаристві», вона вважала занудний і неприємний обов'язок, який кожен член партії мусить сумлінно виконувати, щоб не перевертати до себе уваги шпигунів. Для неї це було також і складною справою, як і написання шифрованих листів, але знаючи, як захищають від підозрінь репутація гарно одягненої жінки, вона вивчала журнали мод так само старано, як і ключі до шифрів. Знеможені нудьгою меланхолійні літературні леви трохи пожвавішали, почувши ім'я джеми, вона користувалася серед них великою популярністю і члени радикальної партії одразу ж потяглися на той кінець кімнати, де вона сиділа. Але Джема була занадто досвідченим конспіратором, щоб дозволити їм монополізувати себе. Радикалі вона могла бачити щодня, і тепер, коли вони товпилися навколо неї, вона з лагідною смішкою нагадала їм, що не варто на неї марнувати час, коли тут є так багато туристів, з якими треба поговорити. А сама вона звернула всю свою увагу на члена англійського парламенту, в прихильності якого республіканська партія була дуже зацікавлена. Знаючи, що він спеціаліст у фінансових справах, вона втягла його в розмову, спитавши про якусь технічну особливість австрійської грошової системи, а потім міло перейшла до стану ломбардсько-венеціанських прибутків. Англієць, який сподівався нудної пустої балачки, скоса глянув на неї, очевидно злякавши, що потрапив у пазори синьої панчохи, але побачивши, що вона приємна на вигляд і цікава в розмові, поринув у таке серйозне обговорення італійських фінансів, немов перед ним сидів сам Метерніх. Коли Грасіні підвів до джема француза, який хотів спитати у сеньори Болли дещо з історії молодої Італії, член парламенту здивувався. Йому здалося, що, можливо, в італійців є більше підстав бути незадоволеними, ніж він гадав. Пізніше джема непомітно пройшла на терасу і хотілося посидіти трохи на самоті серед великих камелій та олеандрів. Від душного повітря і невпинного сновигання гостей у неї розболілася голова. На одному кінці тераси, у великих діжках, прихованих лілеями та іншими квітами, стояли пальми й папороть. Уся ця зелень утворювала густу заслону, за якою був затишний куточок із чудовим видом на долину. Над вузеньким проходом між рослинами Звисали віти гранатового дерева, вкриті пізнім цвітом. У цьому кутку і сховалася Джема, сподіваючись, що першні здогадаються, де вона, у неї від тиші й спокою перестане боліти голова. Ніч була тепла і напрочу тиха, але вийшовши з душних кімнат, вона відчула легку прохолоду і накинула на голову свій мережевний шарф. Вона поринула в якийсь мрійливий стан, який порушили кроки і чиїсь голоси. Вона посунулася глибше в тінь, сподіваючись, що її не помітять, і вона матиме ще кілька золотих хвилин, перш ніж почати знову мучити стомлений мозок нудними розмовами. Але на велику її досаду кроки затихли коло зеленої заслони, і тоненький пескливий голос сеньори Грасіні защепитав – Нестримно. Другий голос, чоловічий, був на диво м'який і музикальний, але його псувала якась чудна звичка розтягувати слова. Можливо, це була манірність, або, скоріше зусилля перемогти якусь хибу в мові. У усякому разі, це справляло неприємне враження. Англійка, ви кажете? спитав цей голос. Але прізвище чисто італійське. Яке воно, здається, Болла? А вона вдова бідолахи Джованні Болли, що помер в Англії чотири роки тому. Пам'ятаєте? Ах, я й забула, що у вас таке мандрівне життя. Де ж вам знати всіх мучеників нашої нещасної країни? Їх так багато. Сеньора Грасіні зітхнула. З іноземцями вона завжди говорила в такому тоні. Роль патріотки, що вболіває за долю безталанної Італії, дуже ефектно сполучалася в неї з манерами пансіонерки і наївним виразом обличчя. «Помер в Англії?» – повторив другий голос. «Значить, він був емігрант?» «Здається, я колись чув це прізвище. Чи не належав він до молодої Італії?» на початку її діяльності. «Так, це один з тих нещасливців, що були заарештовані 33-го року. Пригадуйте цю сумну подію?» Через кілька місяців його випустили, але через два чи три роки, коли йому знову загрожувала небезпека, він втік до Англії. Потім ми почули, що він там одружився. Це була дуже романтична історія, але бідолаха Бола завжди був романтиком. «Ви кажете, він і помер в Англії?» «Так, від туберкульозу. Не витримав жахливого англійського клімату. І якраз перед його смертю померла від скарлатини їхня дитина. Яке нещастя, правда? Ми всі так любимо милу Джему. Вона бідна, трохи суха, але ж ви знаєте, всі англійки такі. Хоч мені здається, це горе зробило її такою сумною, Джема підвелася і розсунула гілки гранатового дерева. Слухати, як у пустій салоні балачці перебирали лихі години її життя, було нестерпно. І коли вона вийшла на світло, лице в неї було потьмарене гнівом. «А от і вона!» – вигукнула господина, зовсім не зніяковівши. «Джема, Люба, де це ви зникли?» Сеньор Феліча хоче з вами познайомитись». «От який цей овід!» – подумала Джема, глянувши на нього з деякою цікавістю. Він вклонився їй досить чемно, але очі його кинули і лице, і постать, поглядом який здавався їй нескромним і занадто допитливим. «Ви обрали собі чудовий куток!» – промовив він, глянувши на заслону з густої зелені. І який тут розкішний краєвид. Тут справді дуже гарно. Я вийшла подихати свіжим повітрям. Це просто гріх сидіти в таку ніч у кімнаті, промовила господиня, підводячи до неба очі. У неї були гарні вії, і вона любила їх показувати. А гляньте, сеньоре, хіба наша люба Італія не була б земним раєм, коли б їй дати волю? «Подумати тільки, що вона раба з такими квітами, з таким небом і з такими патріотками», – томно додав овід своїм яким тягучим голосом. Джема глянула на нього майже злякану. Його зухвальство було занадто очевидне, щоб кого-небудь обманути. Але вона недооцінила жадобу сеньори Грасіні до компліментів. Бідна жінка, зітхнувши, Опустила очі. Ах, синьйори, що може зробити жінка? Але хто знає, може, колись я все ж таки доведу своє право називатися італійкою. Ну, а поки що я мушу повернутися до громадських обов'язків. Французький посол просив мене познайомити його вихованку з усіма нашими знаменитостями. Обов'язково приходьте подивитись на неї, чарівна дівчина. Джемо Люба. Я привела сюди сеньора Рівареса, щоб показати йому наші гарні краєвиди. Залишаю його на ваше піклування. Я певна, що ви за нього подбаєте і познайомите з усіма». Вона пухнула, щебечучи щось про чоловіка з валячою шию і важкою щелепою в осипаному орденами мундирі. І її плаксиві жалкування з приводу нотре малеріос патрії перемішувалися із Шарман, Мунпринс і завмерли далі в кімнатах. Джема мовчки стояла коло гранатового дерева. і шкода було маленької дурної жінки і брало на овода за його зухвалість. Погляд, яким він провів постать господині, теж роздратував її. «Мені здається, – холодно сказала вона – що кожен з нас може висловлювати свої погляди, не висміючи жінки, у якої ми в гостях. Ах так, я й забув, як високо цінують гостинність італійці. Надзвичайно гостинний народ. І я певен, що й австрійці такої ж думки. Може ви сядете? Шкотельгаючи, він пішов на другий кінець тераси і приніс їй стілець, а сам сів навпроти, спираючись на балюстраду. Світло з вікна падало йому прямо в обличчя, і вона могла його як слід розглянути. Чема була розчарована. Вона сподівалася побачити, якщо не симпатичне, то принаймні визначне обличчя, з поглядом. Але в ньому найбільше впадало в око деяка чопористість в костюмі і ледве прихована зухвалість у манерах. Він був смаглявий, і спритний, мовкіт, дарма що мав покалічену ногу. Усім своїм виглядом він якось чутно нагадував я... чорного ягуара. Лобі ліва щука були жахливо спотворені довгим кривим шрамом від удару шаблею. І Джама помітила, що коли він починав заїкатися, ця половина обличчя нервово тіпалась. Якби не ці дефекти. Він був би навіть гарний, якоюсь неприємно бентежною красою. Але усякому разі його лице не було привабливе. Він знову заговорив своїм м'яким співучим голосом. «Точнісінько, як ягуар, коли б він міг говорити і був у гарному настрої», подумала Джема, почуваючи чимраз раз більше роздратування. «Я чув, що ви цікавитесь радикальною пресою», «І пишете в газетах?» «Трохи пишу. Щоб писати більше, немає часу». «Ну, звичайно. Сеньора Грасіні казала мені, що ви виконуєте і іншу серйозну роботу». Чема злегка повела бровами. Маленька дурна жінка, очевидно, набалакала зайвого цьому непевному створінню, до якого вона почувала все більшу антипатію. «У мене справді багато роботи», – сухо відповіла вона. «Але сеньора Грасіні перебільшує важливість моїх обов'язків. Здебільшого вони дуже неважливі». А погано жилось би на світі, якби всі ми тільки й знали, що співати панехиди по Італії. Мені здається, що в товаристві нашого господаря і його дружини кожен настроюється легковажно, хоча б почуття самозахисту. Я знаю, що ви хочете сказати, і безперечно маєте рацію, але обоє вони такі смішні своїм патріотизмом. Ви вже хочете йти? Тут так гарно. Та й я вже йду. Те ж це мій шарф. О, дякую. Піднявши шарф, він став перед джемою і глянув на неї широко відкритими очима, синіми і невинними, Мов незабудки. Я знаю, ви сердитесь на мене за жарти над цією розмальованою восковою лялькою. Але хіба можна не сміятися з нею? Раз ви питаєте мене, то я скажу негарно і навіть нечесно глузувати з інтелектуально вбогих людей. Це однаково, що сміятися з каліки Або... Йому враз боляче перехопило дихання... І, відсохнувшись, він глянув на свою покалічену ногу і знівечену руку, але вмить опанував себе і розсміявся. «Ха, це навряд чи вдало порівняння, сеньора. Ми, каліки, не виставляємо свої потворності на показ, як ця жінка свою дурість. Принаймні визнайте, що мати криву спину ані трохи не краще, ніж кривити душею. Тут приступка, візьміть мою руку». Джема ввійшла в кімнату мовчки, почуваючи себе вже ніяково. Його несподівана вразливість вкрай збентежила її. Як тільки овідочинив двері у вітальню, Джема помітила, що за її відсутності трапило щось несподіване. У більшості чоловіків був сердитий, обурений вигляд. Розчервонілі жінки зібралися в кінці кімнати, староно вдаючися безпокійних. Господар, стримуючи гнів, поправляв окуляри, а невеличка група туристів стояла в кутку і весело посміхаючись поглядала на протилежний кінець вітальні. Очевидно, там відбувалося те, що здавалося їм таким смішним, а для більшості гостей – обурливим. Тільки сеньора Грасіні нічого не помічала. Вона кокетливо обмахувалась віялом і цокотіла секретарем датського посольства, який слухав її, широко посміхаючись. Джема на мить зупинилась в дверях і глянула на овода. Чи й той помітив занепокоєння товариства? В його очах безсумнівно промайнув вираз торжества, коли він перевів погляд з господині, яка нічого не підозрювала, на диван в кінець вітальні. Джема одразу ж зрозуміла – Овід привів сюди свою коханку. Циганка сиділа, відкинувшись на спинку дивана, оточена групою усміхнених дендій і люб'язно іронічно кавалерійських офіцерів. На ній було розкішне плаття, червоне з жовтим. Багатство яскравих східних відтінків, надмірна цінність прикрас різко впадали в очі. В цьому флорентійському літературному салоні. Вона ставалася тропічною пташкою серед зграї горобців і шпаків. Очевидно, вона й сама почувала себе незручно і поглядала на ображених дам з похмурим презирством. Помітивши овода, коли він проходив джемою, вона схопилася і підійшла до нього. «Месьєр Варес, я вас скрізь шукала!» швидко зговорила вона дуже неправильною французькою мовою чи можемо прийти завтра на вечір до наших французьких гостей? Там будуть танці. Дуже шкодую, але не можу. Та коли б приїхав, то танцювати не зміг би. Сеньора Бола, дозвольте мені познайомити вас з мадам Зітою Рені. Циганка майже з викликом глянула на джему і сухо вклонилася. Вона справді була досить гарна, але, як казав Мартіні, грубою, тваринною, неінтелігентною красою. Чарівна гармонійність і свобода рухів викликала захоплення, але лоб був низький і вузенький, а в лінії ніжних ніздрів було щось несимпатичне, майже жорстоке. Пригнічення, яке почувала джема в товаристві овода, ще більше посилилось, і коли через кілька хвилин до них підійшов господар – і попросив синьору Болу допомогти йому розважити туристів у сусідній кімнаті, вона згодилася з почуттям полегкості. Ну, мадонно, як вам сподобався овід? спитав Мартіні, коли вони пізно вночі їхали назад до Флоренції. Чи ви бачили щось безсоромніше за те, як він підвів бідну дружину в Грасіні? Ви говорите про танцівницю? Він переконав сеньору Грасіні, що дівчина буде зіркою сезону, а та все зробить для знаменитостей. Я думаю, що це було нечесно і негарно з його боку. Він поставив Грасіні у фальшиве положення, а по відношенню до дівчини це було просто жорстоко. Вона почувалася себе дуже незручно. Ви, здається, розмовляли з нею? Про що ви говорили? О, Чезаре, я страшенно рада, що вже не бачу його. Мене ніхто ще так не стомлював. За десять хвилин у мене розболілася голова. Це демон якийсь? Я так і знав, що він вам не сподобається. І сказати правду, він мені теж не сподобався. Слизький, мов, угор, Я не довіряю йому.